Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи та легенди України. Хочете вірте, хочете ні. Якось ще у дитинстві казала мені мати. Назбирав ягід чи грібів, вклонись і подякуй лісу. Зірвав яблуко чи грушу – подякуй дереву. Накосив гарного сіна – подякуй лану. Вони тебе зрозуміють і ще не раз віддячать тобі. Все, до чого ти ставишся з повагою, з любов'ю, з турботою і співчуттям, відчуває твій настрій і твої думки, бачить у тобі друга чи ворога або ж випадкового перехожого. Все навколо тебе є живим і до всього маєш ставитись, як до живого. Завжди вчиняй з усім так, як ти хочеш темати по відношенню до себе. Не ламай безкрайньої потреби живу гілку, бо це те ж саме, що ламати руку людині. Не топчи рослини там, де можна пройти стежкою. Розчисти джерело, що замутилось, щоб було де в спеку не лише тобі, а й всім спраглим істотам напитись. Якщо зрубав дерево – посади два. Отримав у подарунок карбованець віддай більше. Дивно було все це чути, що ліс, лан, річка, дерево – живі, та ще й розуміти мене можуть. Але ж у них немає ні очей, ні вух, ні голови, тим більше у річки чи лану. Інша річ, коли мама казала – оце дерево – цар лісу, оця мурашка – цариця мати всього мурашника. Там хоч видно, що цар чимось відрізняється від інших подібних істот. Хоча, знову ж таки, чому не можна показувати пальцем на сонце? Бо висохне, і не можна говорити погані слова, бо ти чи той, на кого скажеш, захворіє. Набагато пізніше, придивляючись до різних живих істот, я зрозумів, що у всього живого присутні подібні не стільки забудовою, скільки за призначенням органи. Є органи, що відповідають за збір необхідної та важливої для життя саме цієї істоти інформації з оточуючого середовища та за її обробку. І не обов'язково для цього мати очі або вуха. Є система керування рухом усіх частин тіла всередині організму і в оточуючому середовищі, або нервова. Кожна істота повинна мати систему забезпечення організму енергією, транспортну систему доставки необхідних речовин до кожної клітини і виділення відпрацьованого, змертвілого, свого роду систему кровообігу, систему захисту від руйнівного впливу ззовні чи від власних порушень всередині, імунну, систему переробки зовнішніх речовин в речовини, необхідні для життя, систему травлення і обов'язкову систему розмноження, продовження життя. На якому рівні організації життя розумного Всесвіту ми не розглядали будь-яку систему, що може претендувати на роль живої і розумної, завжди існують два кільця кругообігу інформації, енергії і речовини. Одне – зовнішнє, яке живить нас і ланкою, якого ми є, і друге – внутрішнє, ланками яких є перелічені вищі системи і яке забезпечує стабільне функціонування організму. В якості прикладу можна розглянути Землю або ж сонячну систему в цілому, що живить сонце і планети. Відома і прийнята на сьогодні ядерна модель існування сонця не прийнятна перш за все через витікаючу з цієї моделі непостійність потоків енергії в часі, тоді як середньорічна температура на Землі не змінюється сотнями мільйонів, якщо не мільярдами років. Зміна складу речовини на сонці в результаті ядерних реакцій має змінювати потоки енергії від нього. В той же час ми знаємо, що оптимальна робота і стабільність системи залежать від постійності і незмінності внутрішніх параметрів. Так само як, наприклад, наше самопочуття залежить від температури тіла. І взагалі, чи бачив хто-небудь корову, яка б почала давати молоко, лише досягнувши якоїсь маси, а потім руками нічого не ївши, давала стабільну кількість молока? А значить, сонце, як і корова, повинне пастись, ось тільки ротом йому служить його гравітаційне поле, яким воно, рухаючись у просторі, втягує міжзоряний газ, що майже повністю складається з водню, слугуючого дровами на сонці. Але ж у сонця повинне бути і внутрішнє кільце життя, одним із обов'язків якого має бути видалення з організму попелу, золи, гною, а точніше того що називаємо сонячним вітром та потоку енергії. У сонячному вітрі більше всього того ж водню і гелію, яких земне тяжіння отримати не може. Але його поглинають більш масивні так звані газові планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Звичайно, для них це лише додаткова їжа, бо вони вже і самі здатні пастись, затягуючи частину міжзоряного газу, захопленого полем тяжіння Сонця. Земля ж наразі лише будується. Вона здатна захопити і утримати більш важкі елементи. Вона поки що росте, як мала дитина, живлячись молоком матері. Ну і не пропустить щось поживне, що пролітає поруч. Метеорити, астероїди, пил. Можна продовжувати аналогії і далі. Взяти ті ж системи збору і переробки інформації. Важко сказати щось відносно Сонця, а от Земля – рухаючись в електромагнітних і гравітаційних полях, має їх відчувати, для чого у неї, окрім обертання, що реагує на зміни в гравітаційних потоках, є магнітосфера. Є у Землі і свої очі чи слух. Це вода. Оскільки основним елементом нашого світила на рівні зірок і галактик є водень, то на ньому базуються і найбільші потоки інформації. За законом відповідності природи передавача і приймача інформації, на Землі найбільше інформації має сприймати водень, а він майже весь у сполуках води, що покриває три чверті поверхні Землі. Чим не очі чи вуха Землі? Є у Землі своя система травлення – магма. По ній плавають континенти, пірнають у магму і після переплавки знову спливають. Все це добре, може воно так, а може і не так, скаже допитливий читач чи слухач. А як бути із статевою системою, системою розмноження? Почнемо фантазувати уже зі стадії початку діяльності зірки, що досягла зрілості. Така зірка раз по раз викидає в простір згустки плазми, які, маючи приблизно однакову кількість плюс і мінус зарядів, не розлітаються в просторі, а утворюють свого роду кристали, що стають центрами тяжіння для елементів оточуючого простору. А оскільки таких плазмоїдів багато, то вони притягують і полинають один одного, доки не утворюються стабільні центри на гармонійних орбітах, які з часом перетворюються в планети. Як і люди, планети ростуть, стають газовими, врешті-решт розгораються новими зірками. А куди діваються старі? Як у кожному організмі є свої артерії і вени, так і у Всесвіті є джерела енергії і її стоки. Є квазари і є чорні дірки, що утворюють свій кругообіг життя у Всесвіту на рівні хоч у якійсь мірі зрозумілому людині. А що стосується лісу, річки, лану, то поміркуйте самі. Що в них живого і як воно побудоване? І чому не можна показувати пальцем на сонце, чи думати і говорити щось недобре. Писанка або яйце-райце. Усі українці знають про наші державні символи – трисил три сил та золотоблакитний стяг. Та мало хто замислюється над їх сутністю, а тим більше розуміє її. А тому буде незайвим нагадати, що тризуб – це не вила і не виделка, як розумів його російський історик Карамзін, онук останнього казанського хана. Та й взагалі слово «тризуб» до нинішнього герба України не має ніякого відношення, бо українці називали цей символ «трисилом» або ж «триглавом». У змістовному перекладі цей символ означав триєдність будови природи, богів і людей. Три єдність світів непроявленої матерії – Макоші, розуму – Праві і духу енергії – Наві, що разом створюють світ Яві. А ще цей символ, як ознаку Всевишнього, в усі часи тримали в руках різні боги – Нептун, Посейдон, Дана, Шива, Будда. Так само майже ніхто не знає, що кольори нашого стяга символізують дві стихії, що народжують життя у Всесвіті золотий – проміння і енергію, дух – сонця, водночас як насіння і посів життя, та блакитний – воду, в якій відтворюється і проростає те насіння життя. Але окрім згаданих, у країні притаманні й інші космічні символи. Одним із таких символів є писанка – розмальоване яйце. Якщо заглянути в міфологію багатьох народів, то існування Всесвіту починається з того, що в безмежній порожнечі знаходилося першотворне яйце, в якому спав, не бачачи снів, творець нашого світу Рама або Брама, що на нашій прадавній мові значило «Сонце мати». Прокинувшись, Рама розбирає яйце і починає творити світ, або, як нині прийнято говорити, Всесвіт. Звичайно, під яйцем розумілося не пташине яйце а той першозародок, з розвитком якого і почався відлік історії нашого світу. А ще в українській міфології яйце було і райцем, в якому знаходилось і з якого вийшли всі земні істоти. Зрозуміло, що символ є символ – бери і користуйся. А щоб він був гарнішим, можна його пофарбувати та ще й розписати. Здавалось би, що тут такого в розписаному яйці? може й нічого особливого, якби ми не знали теорему Остроградського Гаоса. Коли хтось чує слово «теорема», то зразу ж виникає не дуже приємна згадка про теореми в геометрії, про піфагорові штани та всілякі інші математичні ребуси. І все це тих пір, поки не починаємо розуміти того, що весь навколишній світ – це суцільні теореми як в житті, так і поза ним. Чим же відрізняється серед цього безмежжя теорем теорема Остроградського Гаоса? А вона говорить про те, що розглядаючи те, що на поверхні, ми можемо дізнатися, що там всередині яйця. І навпаки. Покриваючи яйце різнокольоровими візерунками, ми не мов би говоримо про космічне розмаїття творіння світів, сенсу їх розвитку і існування. Тим більше, що маємо наочні приклади яєць, у розумінні згаданої теореми. Дивлячись ззовні на Сонце, ми досліджуємо його будову і функціонування. Спостерігаючи за зірками і планетами, можемо дізнатись дуже багато про їх внутрішню архітектуру, їх майбутнє, їх буття. Та що там зірки і планети? Ми дивимося на людину. Чи на будь-яку живу істоту, природний чи штучний об'єкт і по зовнішньому вигляду можемо розповісти не лише про її фізичний стан? а й про рівень розвитку, психіку і тому подібне. А чи замислювались ви над тим, що по зовнішньому вигляду нашої планети можна дуже багато дізнатись не лише про її будову, а й про її сенс-буття, про її призначення в сонячній сім'ї? В прадавній книзі мудрості «Дзіан» або «Деану» – «Де небо», «Де космос» – сказано «Земля скинула три своїх старих покриви і вбралась сімома новими». Під покривами Землі ми нині розуміємо літосферу, гідросферу, атмосферу, іоносферу, магнітосферу, біосферу та манусферу, ману розуму, все це оболонки того яйця, яке називаємо планета Земля, і з візерунків на яких можемо нині багато чого зрозуміти з того, що стосується нашої ненькій землі, тим більше що за Визначенням нашого видатного вченого, і не просто вченого, а вченого космічного масштабу Вернацького, Земля нині утворила ще одну оболонку – ще один покрив, який він назвав ноосферою. Сферою, створеною людством. Сферою, що за своїми можливостями зрівнялася з впливом набуття Землі з іншими сферами-оболонками. Завершуючи цю невеличку розповідь про яйцеписанку, Варто звернути увагу на те, що символ першого яйця за своєю сутністю є одним із найважливіших космічних символів, що цей символ у свідомості українців так само першопочатковий, як і три триглав. А ще цей символ, як і інші символи, що притаманні нам, говорить про космічність думки українців, їхні космічні призначення і майбуття.